Fatin asalah al-hadits kitab Allah, wa khair al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, wa sharr al-amor muhdasatuha. Fatin kala muhdasat bid'ah, wakala bid'ah zulala, wakala zulalatin fil nar. Ahibatillah para pendengar di roja dan pemirsa roja tv yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Jalbujian yang Allah subhanahu wa taala kita memuji Allah Subhanahu wa taala ucapkan alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita Allah anugerahkan kepada kita banyak nikmat yang uh, sungguh tidak bisa kita hitung secara khusus nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat yang sangat terasa untuk saat ini yang Allah anugerahkan kepada kita ini nikmat umur panjang Niat diberikannya kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan bersyukur maka niat akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya juga kepada atau untuk umatnya yang terus menerus ya mengikuti sunnah beliau yang menghidupkan sunnah beliau di zaman apalagi di zaman sekarang yang di zaman sekarang ini kita lihat ya banyak orang yang jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam para pemirsa dan para pendengar radio Raja yang Allah muliakan pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala sebagaimana yang disampaikan oleh akhuna al akh ihsanah fillahullah taala kita akan membahas sebuah kaidah yang sangat bagus, kaidah yang sangat agung, yakni al aslu masakat Allah anhu al-Hil. Hukum asal tentang apa yang Allah diamkan adalah halal. Jadi tentang apa yang Allah diamkan, hukum asalnya adalah halal. Kita minta kepada Allah swt ilmu yang bermanfaat, dan kita minta kepada Allah swt Keikhlasan atau rizqi keikhlasan supaya amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah yang akan kita bahas adalah al-aslu ima sakatallahu anhu al-hulu. Jadi hukum asal tentang apa yang Allah diamkan adalah halal. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat besar Koeda yang sangat agung, koeda yang sangat penting dan bermanfaat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Sulayyel Thaimin Taala beliau berkata, "Wahadhi lqa'idatu, qa'idatun muhimatun nafi'ah." Koeda ini adalah koeda yang penting dan koeda yang bermanfaat. Dia akan memberikan manfaat kepada kita. Oleh karena itu, agar kita perhatikan kaidah yang akan kita bahas dengan dalil-dalil beserta contoh-contohnya. Beliau berkata, "Tanfa'uka fi katsirin min al-masail." Akan memberikan manfaat kepada Anda di banyak permasalahan. Banyak permasalahan yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan kaidah ini. Beliau berkata, Apabila atau ketika ada dua orang yang berselisih Ketika ada dua orang yang berselisih Tentang kehalalan sesuatu yang dimakan Atau tentang kehalalan sesuatu yang diminum Maaf Tentang kehalalan sesuatu yang dimakan Atau tentang keharamannya Begitu juga sama tentang uh, kehalalan atau pengharaman sesuatu yang diminum. Nakul, maka kita katakan al-aslu al-hil. Hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya adalah halal dengan ku'idah ini. ya Syekh berkata, فَمَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ حَرَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيلِ Siapa yang mengklaim bahwa dia itu haram, maka hendaknya mendatangkan dalil. Wa indama yakhthalifu fi amalin fil ardi min hirafatin aw ghairiha fa innana al aslu al halu illa ma qama dalilu ala tahrimihi. Kemudian dapat berkata apabila ada dua orang yang berselisih berbeda pendapat ya, tentang sebuah amalan, sebuah pekerjaan ya. Pekerjaan untuk mengerjakan tanah sawah. Ya. Misalkan kata beliau tentang bercocok tanam. Ya. Kalau bahasa Jawanya macul, ya. bercocok tanam di sawah. Bila inna nakkul maka kami katakan al aslu al hil. Hukum asalnya adalah halal, kecuali kalau ada dalil akan pengharamannya على هذه القاعدة يجوز للإنسان أن يتمتع بكل ما في الأرض من مأكول ومشروب. Di atas kaidah ini, kata beliau, رحمه الله maka boleh bagi seseorang, boleh bagi seseorang untuk yatumatta, artinya bersenang-senang, menikmati, untuk menikmati seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini. Dari makanan atau minuman, dari makanan atau minuman, walaupun yang allehfi dalam dan tidak ada dosa dalam masalah tersebut. Ia hanya cuma dalil untuk ada kecuali kalau ada dalil tentang pengharaman makanan atau minuman tersebut. Berikutnya kata beliau, walau tanazir arjulani fi hili hewan. Kalau ada dua orang berselisih pendapat tentang kehalalan sebuah hewan, faqala ahaduhuma, salah satunya berkata, hadha halal, waqala thani, kemudian yang kedua berkata, hadha haram, ini haram, maka, dengan koedah ini, kita tentukan yang mana yang benar, kata syikh, fa'innal qawla qawlu man yakulu bi'annahu halal, hatta yujida muddait tahrim dalilan ala annahu haram, maka perkataan yang diambil, arti perkataan yang benar, adalah perkataan yang mengata, orang yang mengatakan bahwa dia itu halal. Kecuali kalau yang mengklaim tentang hal itu haram, dia bisa mendatangkan dalil atas pengharamannya. dia yani mendatangkan halil, dalil bahwa dia itu adalah uh, haram. Kemudian di kitab lain, di syarah Riyadus Salihin, jilid 4, Syekh Huthain pernah berkata tentang koedah ini juga dia berkata wa binaan ala hadhihi alqaidati alazimati allati bayyanaha Allahu lana fi kitabihi fa inna kullu fa inna kull man idda'a anna hadha haram fa alayhi aldalil wa illa fa atas qaida yang agung ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa dalam kitabnya maka setiap orang yang mengklaim tentang sesuatu itu haram maka hendaknya dia mendatangkan dalil. Yani wajib baginya untuk mendatangkan dalil, karena hukum asal, hukum asal adalah halal. Ikhwati fillahirrahmanirrahimakumullah. Al-aslu, fima Allah anhu al-hil. Hukum asal, tentang apa yang Allah diamkan adalah halal. Ini kau ida sangat penting sekali, kau ida sangat bermanfaat, kau ida sangat agung. Sebegimana disebutkan oleh ulama. ya yeah? Dan, Perlu diketahui bahwa di dalam syariat Islam, <coughs> di dalam syariat Islam, ya, perkara itu ada tiga hal. Perkara-perkara ya, tentang masalah halal, perintah, larangan dan apa yang Allah diamkan. Ya, ini kita lihat ada tiga jenis. Ya. Jadi yang kita hadapi kita harus kita tahu. Di sana ada 3 perkara yang harus kita perhatikan dan ini di nilai di syariat. Yang pertama, illa ma'murun biha. Yang kedua, aw man anha. Yang ketiga, aw maskutun anhu. Aw maskutun anhu. Ada tiga hal yang harus kita perhatikan dalam syariat. Eh? Ada perkara yang diperintahkan. Eh? Maka wajib kita melakukannya, atau misalkan perkara itu perintahnya adalah sunnah, maka sunnah kita melakukannya anha ada perkara yang dilarang maka kita dianjurkan untuk meninggalkannya kemudian yang ketiga ini yang sedang kita bahas, sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang, ini yani yang Allah diamkan, ini yani, aw maskutun anhu tamasakata anhu allahu atau rasuluhu sallallahu alaihi wasallam afwan la yajazmunna fi'luhu wala tarkuhu. Allah diamkan dan apa yang Rasul s.a.w. diamkan maka itu afwu. Afwu ini dimaafkan. Tidak mesti kita lakukan atau tidak mesti kita tinggalkan. Ini yang harus kita perhatikan dan kaidah ini, kaidah ini yakni al-aslu fi ma sakata Allah anhu syara' eh al-aslu fi ma sakata Allah anhu Al-Hil Al Ini tentang masalah yang ketiga Tidak ada perintah, tidak ada larangan Ini Allah subhanahu wa ta'ala diamkan Dan Rasulullah Wasallam juga e, Diamkan Ini kaidah yang sangat besar kaidah yang harus kita Ketahui Ya okay. e, Ikhwati fila rahimani Warahimakumullah Di dalam kesempatan yang lain Kita lihat Muhammad s.a.w. di dalam panjukan fatwa dan risail beliau menjelaskan kata beliau wala yandaghi lil 'abdi an yurdad ni'matallahi alaihi wa yuharrim nafsuhu minha bighairi mujibin syar'i tidak sepantasnya bagi seorang hamba menolak nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya kemudian dia mengharamkan dirinya dari nikmat tersebut tanpa adanya dalil syar'i. Inna ta'ala qaal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dari dalam Al-Qur'an surah al nisa ayat yang 87, "Ya ayyuhalladzina aamanu la tuharrimu tayyibati maa halallahullahu lakum wa la ta'taduu." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan haramkan hal-hal yang baik yang Allah halalkan untuk kalian dan janganlah kalian melampaui batas. Allah Subhanahu wa ta'ala ini melarang orang-orang yang beriman mengharamkan hal-hal yang thayyibat hal-hal yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membantah orang yang menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu dengan dasar hawa nafsu mereka. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-32, "Qul man harrama zinata Allah allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq" Katakanlah siapa yang mengharamkan apa yang eh, siapakah yang mengharamkan zina Allah, perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan siapa yang berani mengharamkan apa ibadat hal-hal yang baik dari rizki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian juga di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-116, Allah Subhanahu wa Taala berfirman: ولا تقولوا لِمَ تَسْفُو الْسِّنَةُ كُمُ الْكَذِبِ Hada halal, wahada haram. Bidaftar Allahi kekib. Innaal-ladin yiftarun Allahi kekibah, la yuflihun. Ya, artinya, janganlah kalian berkata tentang apa-apa yang disifatkan dengan lisan kalian dengan kedustaan. Hada halal, wahada haram. Ken berkata ini halal, ini haram, ya? daffaru 'ala al-kariim untuk berdusta atas nama Allah dengan eh, untuk berdusta atas nama Allah. Innal ladzina Kata Allah sesungguhnya orang-orang yang mengada-ada kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala mereka tidak akan beruntung. Dan Nabi SAW alaihi wa alihi wasallam itu berkata tentang al-basal. Al-basal ini bawang ya. Eh? al-quras Sebab ya jamaah, muslim Rasulullah kata, "Innahu laisa bi-tahrim ma Allah." Ya, yeah. sesungguhnya tidak halal bagi ikut itu, eh, tidak boleh bagi ikut mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Yeah. Bagaimana Maka bagaimana bagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Maksud dari penjelasan ini, ikhwatifillah, ya, para pendengar dan para uh, pemirsa yang Allah muliaikan, kaidah ini adalah salah satu bentuk takhfif, salah satu bentuk keringanan dan kasih sayang Allah SWT serta rukhsah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Di mana Allah SWT ketika mendiamkan sesuatu, tidak diperintahkan dan tidak dilarang, Maka menunjukkan itu adalah hukum asalnya halal, hukum asalnya itu halal. Dan bagi kita maka tidak boleh kita ini melampaui batas melampaui batas syariat, ya. dengan dengan apa dengan mengharamkan sesuatu. Seperti misalkan begini, ada dua orang berselisih tentang sebuah makanan. Misalkan kalau di di, di Jawa Barat Tempat orang, orang Jawa Barat suka yang namanya sayur mayur atau lalaban. Ya, lalaban. Ada lalaban yang daunnya seperti ini, apa namanya? Yang hijau dan hmm. Lalaban misalkan kangkung atau apa itu, Sen, yang lalaban yang kepong apa? Itu itu suka dimakan kan? Naam, itu ya, apa namanya? Nah, nah. Ya, misalkan Orang ber, ambil aja lah sunnah kangkung, eh, ya. <coughs> kangkung, ambil kangkung. Orang berselisih pendapat tentang kangkung, kan tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran tidak disebutkan dalam Sunnah, ya. Ada perbedaan pendapat. Satu mengatakan kangkung haram, satu mengatakan kangkung halal ya akhi, satu enggak haram, haram karena apa? Karena misalkan enggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Satunya enggak ini halal. Ah, dimana ceritanya kalau ini? mengatakan halal, itu mengatakan haram Maka Yang benar adalah perkataan yang mengatakan halal Karena apa? Karena Hukum asal Dari apa yang Allah diamkan adalah Halal Hukum asal dari apa yang Allah diamkan adalah uh, Halal ya? Ini yang harus kita perhatikan Jadi Allah tidak menyebut Masalah kangkung, masalah Dari makanan Ya maka hukum asalnya halal maka yang benar adalah yang mengatakan tentang halalnya kangkung, misalkan begitu dan ini bisa dikihaskan dengan makanan-makanan yang ada dan minuman-minuman yang ada selama belum datang dalil yang mengharamkannya Ya, selama tidak ada keterangan atau dalil yang dengan tegas mengharamkan makanan dan minuman tersebut atau apa saja yang ada di atas muka bumi ini nah, ini yang harus kita memahami, Karena apa? Karena Kata Syiwet Amin Rahimahullahu Ta'ala Mengharamkan yang halal Ini lebih dahsyat daripada dan Sekali lagi Mengharamkan yang halal Ini lebih dahsyat daripada Menghalalkan yang haram Sekali lagi Mengharamkan yang halal Lebih dahsyat daripada meng Menghalalkan yang haram Sama-sama saja Tidak bolehnya sama Kita kita tidak boleh meng Menghalalkan yang haram Ya begitu juga kita tidak boleh mengharamkan yang halal. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sifatnya e, ingin dan suka rukhsahnya Allah Subhanahu wa taala itu diambil di, di, di oleh hamba-hambanya. Ya? Allah Subhanahu wa taala punya rukhsah-rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala itu suka kalau diambil oleh hamba-hambanya. Oleh karena itu, perhatikan tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang halal. Oleh karena itu kaidah ini kaidah yang harus kita pahami. Ya Qul Tafillaharohmane Warohimakumullah. Nih tentang kaidah. Al Aslul fi masakat Allah Anhu al Hil. Hukum asal tentang apa yang Allah diamkan itu halal. Hukum asal tentang apa yang Allah diamkan yang tidak Allah perintahkan, tidak Allah larang adalah halal. Selama belum ada dalil pengharamannya. Tayyib. Apa dalilnya? Dalil dari kaidah ini. Dalil dari kaidah ini, ya kita lihat ada beberapa dalil. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 29 dan surat Al-Jasiyah ayat 13. Al-Baqarah ayat 29, Al-Jasiyah ayat 13. Di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Dia lah Allah SWT yang menciptakan untuk kalian ما في الْأَرْضِ جَمِيعًا Apa yang ada di atas muka bumi ini semuanya Kemudian di surat Al-Jathi ayat yang ke-13 Allah SWT berfirman وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ dan Allah subhanahu wa ta'ala tundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi. Untuk kalian. Sisi pendalilan dari dua ayat yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dalam dua ayat ini dalam rangka imtinat. Memberikan karunia kepada hamba-hamba. Kepada manusia, kepada kita semua. Dan tidaklah Allah memberikan sebuah anugerah ilbil jaisil bil jaisil mubah, la bil mahzur almamnu. Dallahu s.w.t. memberikan karunia kecuali dengan sesuatu yang jais al mubah, sesuatu yang boleh dan mubah. Dan tidak mungkin Allah subhanahuwataala mengaruniakan kepada kita sesuatu yang dilarang dan sesuatu yang haram Iman Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan dalam dua ayat yang mulia ini Kepada hamba-hambanya Allah berikan ee, anugerah, ya, Dengan menciptakan seluruh apa yang ada di muka bumi ini Dan Allah tundukannya untuk mereka Allah tundukannya untuk mereka oleh karena itu, Syekh Ustaz Yamin Rahimahullah tentang hal ini, dia berkata, Al-aslu fi kulli ma fil ardi min a'yanin wa, wa manafi al-hillu wal-ibahah. Hukum asal dari seluruh apa yang ada di muka bumi, dari benda-benda dan kemanfaatan-kemanfaatan, itu hukum asal halal dan nubah. Karena kata berdiawli, Karena al pada kalimat lakum, Dan disitu adalah lil-ibahah di makna al-ibahah untuk uh, makna pemubahan dan beliau berkata wa man idda' tahrimasyai'in minhu fa alayhi siapa yang mengklaim tentang keharaman sesuatu darinya maka hendaknya dan wajib dia mendatangkan dalilnya e, dalil yang ketiga adalah Allah berfirman di surat al-baqarah ayat 168 Allah berfirman ya ayuhan nas Kelu minma fil al-azzi halalan tayyiba, wahai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini, ya. Kelu makanlah dari apa yang ada di bumi ini sesuatu yang halal dan yang tayyib. Tentang wajah, sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini. Sheikh Muhammad Salleh Al-Sayyid Rabbil Alaihi berkata, "Wala'ala hada fiyakunu al-Asl fi ma fil al-azzi, anhu lana." Ya, atas hal ini. حكم أصله حكم أصل أب أية الذي على في مقبلة هذا حلال لطوطا كلنا من دع تحرير شيء مما في الأرض كلنا يأتي بالدليل فإن جاء بالدليل فإل وإلا فالأصل والحل ولا فرق في ذلك بين الحيوان والجماد والأشجار والثمار وغيرها والأصل فيها الحل حتى يكون دليل على المنع lebih berkata, siapa yang mengklaim tentang pengharaman sesuatu dari apa yang ada di muka bumi ini, maka kita kita katakan, itu dalil. Datangkan dalil, datangkan dalil. Kalau misalkan dia mendatangkan dalil, ya, fa'injah abid dalil. Kalau datang dia mendatangkan dalil, maka diterima. Kalau tidak, maka hukum asal adalah halal dan tidak ada perbedaan di atas muka bumi itu, apakah bentuknya hewan. Atau benda, atau buah-buahan, atau tumbuh-tumbuhan ya. eh, Hukum asalnya adalah halal Sehingga tegak adanya dalil yang melarangnya Ini dalil yang eh, ketiga Dalil yang keempat adalah Dari hadis Nabi SAW di mana Rasul SAW dalam hadis Salman al-Farisi radiyallahu anhu hadisnya dikeluarkan oleh Imam al tirmizi dan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam sahih Al-Jami' wa Rasulullah sallallahu alaihi wa beliau bersabda alhalalu ma ahalla Allah fi kitabih wal haramu ma harrama Allah fi kitabih wa ma sakata anhu fa mimma afa'nahu ada rasulullah sallallahu alaihi wasalam Sesuatu yang halal itu adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabnya. Sesuatu yang haram adalah sesuatu apa yang Allah haramkan dalam kitabnya. Wamasakat anhu fahuami ma'afanhu dan apa yang Allah diamkan, apa yang Allah diamkan itu adalah hal yang dimaafkan. Dari kalimat hal yang dimaafkan maka keluaran kaidah al aslufi masakat Allah anhu al hil hukum asal dari apa yang Allah Subhanahu wa taala diamkan maka halal. Ya. Yeah. Kemudian dalil akal dalil akal tentunya selain dalil ini dalil sama dalil naqli Al-Qur'an dan Sunnah, Kemudian dalil akal tentang qaidah ini bahwa al-nal intifa bil maskut yanhu intifa bima fihi ala maliki wa ala al-muntafi. Fa Mengambil manfaat dari apa yang didiamkan oleh Allah, dari mengambil manfaat sesuatu yang tidak ada, kemudaratan tentunya bagi Malik, yang dibagi Raja. Maksud di sini adalah Allah yang memiliki yang memiliki bumi. Juga tidak ada kemudaratan bagi Al-Muntafi' bagi yang mengambil manfaat. Maka wajib kata ulama, Allah yumna, untuk tidak dicegah. Ya, untuk tidak dicegah. Kal bi bidaw il ghair wal istidlal bijidarihi ya. seperti mengambil cahaya cahaya orang misalkan kita jalan di malam hari gelap kan enggak bisa jalan kemudian ada cahaya dari rumah orang kan kita boleh berjalan mengambil cahaya itu atau duduk sebentar misalkan ada yang kita ingin lihat atau baca dengan cahaya orang kita boleh kan itu dan da bukan sesuatu yang haram bukan sesuatu yang haram atau karena kepanasan ada tembok orang tinggi kemudian kita berada di samping tembok itu untuk beristidlal istidlal ini untuk eh, supaya tidak kena sinar matahari dinaungi dengan tembok tersebut kan tembok milik orang lain kita bernaung di samping tembok orang kan boleh ya hukumnya adalah halal walil anallahi jalla wa ala'ima an yakuna khalaqa hadhihi al'ashya' almaskut anha li hikmah aw li ghairi hikmah wathani qatan allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua yang ada di atas muka bumi ini yang diamkan oleh allah hukumnya imma li hikmah bisa ada tentunya ada atas dasar hikmah atau tidak ada hikmah di balik itu tentunya pendapat yang kedua yang tidak ada hikmah itu sesuatu yang batil sudah dipastikan karena karena apa Karena dalam surat uh, Al-Anbiya ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma khalaqan as-samaa' wal ardh wa Tidaklah kami menciptakan atau kami tidak menciptakan langit dan bumi kata Allah Subhanahu dan antara keduanya uh, dengan main-main tidak dengan main-main ini tidak kata Allah main-main ya abas ini tidak tidak kita Sifatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh. Yeah. Walaubillah yeah. yeah. sifat main-main ini Ternafikan dari diri Allah subhanahu wa ta'ala Maka tentunya Apa yang Allah ciptakan Apa yang Allah ciptakan Itu mengandung hikmah. Ada hikmahnya. Maksudnya apa? Hikmajlah intifa'ul makhlukati bihadhil asya Agar makhluk Bisa mengambil manfaat Dengan apa yang Allah ciptakan tersebut Fathabatahina izin Maka dengan hal itu maka Thabitlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan eh, Apa yang Allah ciptakan Untuk diambil manfaatnya oleh orang-orang yang membutuhkan Maka dengan hal ini jelaslah bahwa hukum asal Al-manafi' Yaitu hukum asal apa yang Allah subhanahu wa ta'ala diamkan dari hal-hal yang manfaat. Hukum asal adalah al-hillu wal-ibaha. Hukum asal adalah halal dan uh, mubah. Allahu'alam. Ini dalil dari sama' al-Quran dan sunnah. Kemudian para pendengar dan para pemirsa yang Allah muliakan. Kita masuk sekarang kepada tatbikat al-qa'idah. Penerapan Penerapan dari kaidah. <coughs> Sekali lagi kita sedang membahas sebuah kaidah Al-aslu fima sakatallahu anhu al-hil. Hukum asal dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala diamkan adalah halal atau mubah. Baik. Contoh yang pertama dari penerapan kaidah ini. Yang dan ini sering ditanyakan. Belum memberikan contoh tentang Tanshiful a'da'i ba'dal wudhu' tansiful a'dha' ba'da al-wudu tentang mengeringkan atau mengusap dengan handuk atau dengan apa saja anggota tubuh kita setelah wudu ya, kita berwudu kita usap tangan eh, maaf kita cuci tangan di antaranya ya kan basuh muka ya, basuh kaki nah tentunya basah dengan air apa hukumnya? Membasu bekas uh, wudu. Syekh Muhammad berkata, Tanshiful a'adha'i ba'dal wudu ila bas Mengeringkan anggota tubuh ya, mengelapnya dengan handuk misalkan setelah wudu, ini tidak mengapa. Baik, kenapa? Lianna al-asla fi ma'adal ibadatnya afal al-hillu wal-ibahatu hatta yakuma dalilun alal man'a' dan hukum asal dari apa yang Allah diamkan selain dari ibadah dari masalah ibadah maka hukum adalah halal dan mubah sampai adanya dalil yang mengatakan hal itu terlarang ini contoh yang pertama contoh yang kedua iza kanat almaytatu min hayawanin yubahu bizakah ka bahimatil an'am فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِجِلْدِهَا لَكِنْ بَعْدَ الدَّبَضُ وَيُبَاحُ استِعْمَالُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّ فِي غَيْرِ الْيَابِسَاتِ لِأَنَّ الْأَصْلُ الْحِلُ وَالْإِبَاحَةِ Bisa kan ada pertanyaan Contoh yang kedua ini Yang berhubungan dengan جِلْدِ الْمَيْتَةِ قُلِدْ بَنْكَي kulit bangkai. Pulid bangkai dari hewan yang Syekh Uthayman bilang di sini, dari hewan yang yubahul bizzakah. Yang, yang mubah, ya, yang halal dimakan dengan cara menyebelih. Seperti ya. kebahimati laknaam. Hewan ternak. Seperti hewan ternak. Misalkan kita melihat ada bangkai kambing atau bangkai kerbau. Ya, kerbau mati. Kambing mati. Hmm? Kemudian kita tahu bahawa Allah mengharamkan memakan bangkai. Tetapi kita lihat, oh ini kulitnya Bisa dimanfaatkan tidak? gitu. Kulit kerbau, kulit kambing, ya? Kulit kerbau misalkan buat eh, jaket atau buat tas atau apalah seperti itu, <coughs> ya, boleh nggak dimanfaatkan? Ya wasainiul kata di sini innahu yajuzu al-intifa'u bi jildiha boleh mengambil manfaat dengan kulitnya Agar tetapi syaratnya lakin ba'da al-dhal tetapi setelah disamak bila di samak ويباح استعماله في استعماله في كل شيء dan dimubahkan ya menggunakannya dalam segala sesuatu bahkan dalam perkara yang Goy rudi abisat, dalam perkara yang Bukan, ya abisat, bukan perkara yang Ya abisat ini perkara yang Apa namanya Perkara Yang kering, dalam hal yang Basah-basah ya Dalam hal yang basah ya Misalkan yang berumur dengan air Misalkan kantong itu Untuk jadi, misalkan kantong air Kan jadi basah itu Apa kumnya jadi hal, jadi haram? Tidak, kata suyata minum إني بوله لأن الأصل هكما أسله الحلو والإباحة هكما أسله هلال دن مباح مسألة بريكتين مسألة بريكتين أدله لا, لا بأس بوضع مكبر الصوت في المنارة للتأذين به وذلك لأن الأصل في الأعين والمنافع الحل الحلو والإباحة إذا ما بع هذا شيء ثامن ملتاكن مكبر الصوت مكبر الصوت يعني ميكروفون Ya. Mikrofon di menara Untuk azan tentunya Kenapa boleh? Karena dengan kaidah ini Beliau menggunakan Al-asl fil-a'yan Wal-manafi' Al-hillu wal-ibaha Hukum asal Dalam hal Yang Allah diamkan Dari sesuatu yang bermanfaat Adalah Halal dan Mubah Ini contoh yang ketiga Contoh yang berikutnya <coughs> Contoh berikutnya La ba'sa an yaghusshash shaa'imu fil maa'i aw yasbah fihi. Bolehdah orang yang puasa, misalkan eh kaum di hari ini ya, tanggal 9 Muharram dianjurkan puasa. Ya? Dan besok tanggal 10 Muharram juga dianjurkan eh, puasa. Ya? Eh, misalkan yang lagi puasa ini Orang yang puasa ini uh, rendam di air, misalkan, nyemplung di air atau berenang di air, boleh tidak? Hmm? Hukumnya tentunya boleh. Hukumnya tentunya boleh. Karena لأن ذلك الفعل ليس بم, بمفطير. Karena hal tersebut tidak mem, tidak membatalkan الأصل الحلال. Hukum asalnya halal. حتى يكون دليلا كراهه أو التحريم. Sehingga Tegak dalil ya, Tentang pengharamannya Atau dimekuluhkannya hal itu Dan tidak ada, tidak ada dalil Walaupun itu kurang tepat Orang yang mengatakan Orang yang berpuasa itu Misalkan di siang hari Dia <coughs> menguyurkan air Dari atas ke bawah Misalkan untuk Mencegah panas atau haus ya, Atau ngerenang Atau misalkan e, Ngerendam di e, kolam renang ini misalkan makuh Atau ada lebih parah lagi haram Tidak ya. ada dalil Dan Allah diamkan Oleh karena itu boleh Bagi yang berpuasa Berenang Atau merendam Tapi ingat Jangan sampai kemasukan air ke tubuh ya, Atau sengaja minum Tentunya batal ya. Berikutnya Ini banyak yang tidak diketahui oleh kita ini contoh yang kelima. Dia berkata, "Yajuzu lilmuhrim an yaktasila lin-nadhafa aw yagmis ra'sahu fil-ma' aw yughayyir thiyab al-ihram ila thiyabin minha wa ajwad. Wa yajuzu an yataraffa bit-takthif wa ghayr dhalika min asbab ar-raha'ti al-asl al-hal wal-jawaz." Minta orang yang melakukan ihram. Baik itu imrah atau haji setelah memakai kain ihram ya, dan berniat ihram kemudian Maka bagi dia kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala boleh untuk um, yaktasil mandi jangan ya misalkan ambil mikot dari Madinah saya akan Zulhulaifah kan? ke ke Mekah mesti beberapa jam lagi nyampe di sana keringatan ya keringatan. Boleh enggak mandi? Boleh mandi. Ya. Dengan air atau panas misalkan. Atau boleh juga kata beliau mengganti pakaian ihram. Mengganti pakaian ihram boleh. Ya. misalkan pakaian ihram sudah kecil dan jelek, maka diganti dengan pakaian eh, yang lebih eh, bersih. Maka ini pun boleh. Juga dibolehkan itrafah dia bersenang-senang dengan AC misalkan. Kena panas, ah, dekat asyik, kemudian duduk, gitu kan. Supaya kena dingin ini, boleh. karena hukum asal adalah al-aslu adalah al-hillu wal-jawaz. Hukum asal adalah halal dan dibolehkan. Kemudian juga antaranya beliau berkata, Laisa min mahduratil ihram lubsu sa'ati aw nazaratil a'in karena asal adalah hal. Kata beliau uh, bukan termasuk hal yang diharamkan dilakukan dalam ihram yakni لبس الساعة, memakai jam tangan. Yeah? memakai jam tangan boleh. Atau memakai النظاره العين, memakai kacamata. Yeah? Eh, boleh, jangan dilepas. Ya. Yeah? dan itu karena apa hukum asalnya halal kemudian eh, terakhir terakhir adalah contoh terakhir tubahu aniyatul kuffar wa thiyabuhum in juhila haluha karena asalnya al fi al-a'yan al-hal wal ibahah ini banyak yang tidak diketahui ya? jadi dimubahkan dimubahkan Aniyyatul Kuffar. Di mu aniyatul Kuffar. Ani ini bedjan bedjananya orang kafir. Wasiyabuhum dan pakaian pakaiannya mereka. Injuliha haluhah. Apabila keadaannya majhul Keadaannya majhul Karena hukum asalnya adalah alhilul ibaha. Jadi misalkan gini Ada minum, ada gelas. Gelasnya orang kafir. Kita nggak tahu keadaannya majhul Ya majhul. Bolehkah kita minum dengan gelas tersebut? Bolehkah kita makan dengan piringnya mereka? Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya ubah. Kita makan, kita minum dengan perkakas mereka. Ya, lihat injuhila haduhah. Apabila keadaannya majhulah. Tapi kalau misalkan kita tahu, misalkan bekas Minuman atau bekas makanan Dari daging babi Minyak babi yang masih ada Nempel dan sebagainya di situ Maka tidak boleh Maka tidak boleh Tapi kalau majhul Oh ini bersih kelihatannya Maka hukum asalnya boleh Tidak mesti kita tanya Mas atau Pak atau Mbak atau Ibu Ini bekas babi ya Tidak mesti ditanya seperti itu ya. Jadi ini yang harus kita pahami kaidah ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah yang membuat kita murtah, membuat kita tenang, membuat kita ini hidup nyaman, santai dan tidak banyak was-was. Tidak banyak was-was. Ya, lihat hukum <tuh> al aslufi masa kata Allah Anhu al hil. Hukum asal tentang apa yang Allah diamkan halal. Karena anda dapat mengatakan, uh, saya dengar di luar, ya. Bahwa minum gelas atau piringnya orang kafir tidak boleh digunakan. Ini pendapat yang berlebihan. Wulu, ya boleh digunakan, boleh buat tempat makan, buat tempat minum, selama kita tidak tahu keadaannya majhul, ya selama majhulul hal. Jadi tidak boleh ekstrimlah masalah agama. Mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan musibah besar. Hukumnya sama dengan meng meng meng meng menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kan kita enggak boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan. Orang ya ribut ramai Misalnya gini, riba halal. Misalkan, pura-pura uh, orang kan, "Waduh, masa dia mengatakan riba halal? Riba halal? Masa dia mengatakan seperti itu? Sesat ini." Ah, ha, gitu kan. Tapi ternyata banyak orang yang mengharamkan yang Allah halalkan dan itu terjadi di bukan pada orang awam, Subhanallah. Maksudnya bukan pada orang-orang yang biasa. Ternyata orang-orang yang beragama, maksudnya agamanya lebih dari yang lain. Karena apa? Sikap waswas -was yang berlebihan sampai mengharamkan yang Allah halalkan, mengharamkan yang Allah halalkan sampai uh, seperti tadi masalah minuman gelas dan piring orang kafir haram sama sekali mutlak enggak boleh digunakan. Ini kan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Boleh hukumnya? Dia kata Allah wala taqulu limma tasifu ta alsinukum al-kadzib hadha halal wa hadha haram. Enggak boleh. Ada lagi. Haram memakai cincin. Misalkan cincin perak haram karena itu perhiasan itu buat wanita. Lihat pemahamannya setengah. Ya, pada sesuatu yang halal, sesuatu yang halal. Jadi banyak di antara atau sebagian kita kaum muslimin, karena saking was-wasnya terjatuh kepada mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Ingat bahwa ini sesuatu yang besar. Oleh karena itu kita harus memahami kaidah al-Aslufi masakat Allahu anhu al-Hil. Hukum asal dari apa yang Allah Dia mengatakan adalah halal. Dan di muka tadi di muka dimah saya ingatkan sebuah ayat Allah Subhanahu wa Taala, yaitu surat An-Nahl ayat 116. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakan ini halal, ini haram. Jangan katakan ini halal, ya, ini haram. Jangan katakan ini halal, ini haram. Jangan katakan ini halal, ini haram. Jangan katakan ini halal, ini haram. Jangan katakan ini halal, ini haram. Jangan katakan ini halal, ini haram. Jangan katakan ini halal, ini haram. ini halal, ini haram. Jangan katakan ini halal, ini halal, ini ini haram. Jangan katakan ini halal, ini haram. Jangan katakan ini Eh? Allah katakan, "Yaftarun Allahil Kadhib." Untuk mengadakan uh, kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Innal ladzina Allahil Kadhiba la Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan ee uh, mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala la yuflihun," kata Allah. Mereka tidak akan beruntung. Mereka tidak akan Beruntung kata Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala sangat murka terhadap orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dia ya, tadi Allah katakan kul man harram zina Allah allati akhraj li ibadihi wat thayyibati minal rizq. Siapa orangnya? Yang mengharamkan zina Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan siapa orang yang mengharamkan at hal halal yang baik di atas muka bumi ini dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran Di surat Al-Ma'idahid yang ke-87 Ya ayuhal ladhina amanu La tuharrimu tayyibati Ma ahallallahu lakum wa latatadu Orang-orang yang beriman Janganlah kalian mengharamkan Tayyibat hal-hal yang baik Yang Allah halalkan Wa latatadu Janganlah kalian melampaui batas Ingat bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan apa yang di atas muka bumi ini Adalah untuk kita Yani dengan Firman Allah Subhanahu Wa Taala, diman Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ku adalah yang mencipta uh, kalian di alam semesta ini. Dia Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kalian untuk kalian di alam semesta ini. Dia Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kalian untuk kalian di alam semesta ini. untuk kalian di alam semesta ini. Dia Allah Subhanahu Wa Taala mencipta untuk kalian di ini. Dia Allah Subhanahu kalian untuk di sini kata ini. Dia Allah untuk menunjukkan di apa yang ada di atas muka bumi ini. Eh, Kecuali Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya jelas dari Al-Qur'an atau dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam maka hukumnya kembali kepada haram karena yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu itulah Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasul sallallahu alaihi wasalam karena Rasul sallallahu tidaklah bersabda melainkan dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya wallahu a'lam bisawab ini yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dari kaidah al-aslu fi mas'alati Allahu anhu al-hilm dan baru beberapa contoh ada beberapa contoh yang lain insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, ta'assas saya akhiri menyampaikan sampaikan pada Abi Alcornedi semoga Allah Subhanahu wa taala Menjelaskan ke yang sangat agung dan mulia bahawa apa yang Allah Subhanahu SWT diamkan secara hukum adalah halal Dan terlarang bagi kita untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan demikian pula sebaliknya Pendengar dan pemisar Raja TV kita berikan kesempatan bagi anda untuk bertanya terkait dengan pembahasan ini Anda bisa menghubungi kami di line 021-823-6543 Dan pertanyaan pesan singkat di layanan uh, pesan singkat kami di 0819896543 Kita angkat untuk telepon uh, terlebih dahulu silakan halo iya assalamualaikum ya. ustaz waalaikumsalam, waalaikumsalam. Warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Allah. siapa Bapak di mana ini saya nama Pak Ali dari Medan dari saran Pak Ali dari Medan ahlan silakan Pak ini mau tanya assalamualaikum ustaz waalaikumsalam, assalamualaikum. waalaikumsalam ahlan Pak Ali silakan apa hukumnya kalau kita pergi ke suatu daerah, misalnya di si China, makan di suatu restoran dan kita Cina. tanyakan apa makan ini halal? Uh, kalau dia negeri... mengatakan halal, yeah. apakah hukumnya kalau kita makan di restoran itu? Sementara yang punya restoran, hmm. yang punya restoran itu pelayannya semuanya adalah non muslim. Ya. Nah, satu yang kedua, ya. kalau kita di kalau kita menyewakan rumah kepada yang non muslim. Ya. Mohon penjelasan Ustaz. Pian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallah khairan. Jazakallah khairan Pak Ali. atas pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali dan butuh jawaban ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apabila kita pergi ke daerah yang makruf daerah itu adalah misalkan daerah kesyirikan. Yang negerinya bukan negeri Islam. Hukum asalnya mereka kafir. Islamnya satu dua kan begitu kan? Maka kaidah ini ya ada pengecualian tentunya. Ya. kita harus harus harus kembali ke kaidah lagi. Harus ke kaidah lagi. Kalau misalkan yang dimasak itu tidak ada hubungan dengan dengan hal-hal yang diharamkan, ya maka mubah. Tapi kalau yang dimasak ini adalah sesuatu yang memang diharamkan dengan beberapa sebab, maka hukumnya kembali kepada keharuman. Kaidah ini memang eh, ada istilah, ada pengecualian. Ya. Kaidah ini ada dua pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah masalah kemaluan. Ini yani kemaluan wanita. Hukum asalnya haram kecuali dinikahi dengan eh, kecuali dinikahi ya. Yang kedua tentang masalah daging. Daging ya. Daging. Misalkan kita ke negeri kafir. Eh, ya. negeri kafir kita muslim. Kemudian kita masuk ke rumah makan. Ya. Ada makanan seperti ayam goreng. Halal apa haram? Tidak tahu yang jualnya kafir Maksudnya kafirnya adalah Wathanian, bukan ahli kitab ya. Kalau ahli kitab, Yahudi dan Nasrani Sesembeliannya halal Tapi ternyata, selain Yahudi dan Nasrani Misalkan, dia uh, Agamanya Menyembah dewa, misalkan Menyembah berhala, misalkan Maka, makanannya dia, Sesembelian dia adalah kembali ke haram Kembali ke haram Kita tidak boleh makan dagingnya kita tidak boleh makan dagingnya. Ya, kalau yang nyebelehnya, mereka itu. Nah, tapi kalau yang nyebelehnya adalah misalkan orang Kristen atau orang Yahudi, orang Nasrani orang Yahudi, maka kembali ke halal. Ya. Jadi uh, Allah Subhanahu SWT tersebutkan dalam surah Al-Ma'idah, bahawa sesembelahan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, Ahlul Kitab, itu halal. Tapi kalau yang nyebelehnya adalah, melakukan agamanya bukan Yahudi dan Nasrani ya, Itu ada hukum khusus. Ya, secara umum kaum musyrikin itu ada eh, orang kafir itu, ada Ahlul Kitab dan ada selain Ahlul Kitab. Lam yakunil min ahlil kitabi wal musyrikin. lihat Allah sebutkan orang non-Islam itu Ahlul Kitab dan musyrikin kalau kitab yakni Yahudi dan Nasrani, yang kedua musyrikin. Ya. Kalau Yahudi dan Nasrani, ya, ada hukum tersendiri dalam sesembelihan mereka, yakni halal kita memakan sesembelihan mereka selama hewannya halal. Selama hewannya halal. Seperti misalkan mereka sembelih ayam, sembelih kambing, sembelih eh, domba, ya, sembelih, eh, sapi misalkan. Maka sesembelihan mereka halal kita makan. Nah, eh. Kalau misalkan eh, mereka yang beli, tapi hewannya haram, babi misalkan. Dia babi, dia anjing, maka enggak boleh kita makan. Enggak boleh kita makan. Kembali ke negeri eh Cina, maka Bapak lihat, Bapak lihat eh, eh, mereka agamanya apa? Kemudian eh, yang disajikan itu adalah makanan apa? Nah itu harus diperinci ya Kalau misalkan Makanan biasa, misalkan makanan roti ya Atau misalkan disana ada tempe tahu Misalkan ada tempe tahu Yang tidak ada hubungan dengan kesembelihan Maka itu halal Maka itu adalah halal Atau sayur-sayuran, maka itu halal Jadi kalau sudah berhubungan dengan kesembelihan Maka kita harus lihat diannya ahlu kitab atau bukan Kalau ahlu kitab Kita lihat kesembelihan Atau dagingnya kalau daging hewan yang boleh dimakan maka boleh. Kalau ternyata dagingnya adalah daging yang diharamkan dalam syariat Islam, ya, seperti babi kan Allah haramkan dalam Al Quran, ya dan dalam Sunnah, anjing juga, ya, kodok juga misalkan, ya, kodok kan haram, maka kita haram memakannya. Ya. Nah, kalau misalkan yang punya adalah agamanya bukan Yahudi dan Nasrani. Jangan jauh-jauh seperti di Bali, misalkan di Bali ya orang Islam juga harus hati-hati orang Islam hati-hati kita kembali ya e, kalau yang disubuhkan adalah ayam atau kambing tapi yang nyembelih adalah orang non Muslim bukan Muslim kan nggak pakai basmalah mereka nggak pakai basmalah maka yang mereka subuhkan dari makanan haram kita makan ya kita cari muslim. Ya. jadi di Bali saja kita harus hati-hati. Uh, iya -hati, kan? Karena banyak di situ orang yang non-muslim tentunya. Ada orang Buddha. orang-orang uh, Hindu, orang Buddha di situ ada. Nah, itu tentang makan di restoran Cina dan seterusnya. Kan Cina juga ada yang muslim kan? Nah, ada yang uh, Nasrani, ada Yahudi, ada musyrikin jadi kan harus kita bedakan. <coughs> Kemudian masalah yang kedua, masalah apa Isam? Menyewakan rumah. Oh iya, ya. menyewakan rumah kepada non-Muslim. Non nah, alat hukum asalnya adalah boleh kita mengadakan jual beli, jual beli dengan non-Muslim itu boleh. Bahkan Nabi saw. Ketika beliau mewafatnya kan Beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi Jadi ya kan? mu'amalat Hukum Mu'amalat hukum asalnya dengan Orang apa namanya eh, Yahudi orang Nasrani boleh-boleh saja Boleh-boleh ya? saja Tetapi lebih baik eh, Ini bukan pengharaman Tapi eh, Nasihat saja Nasihatnya ini Misalkan ada yang muslim lebih membutuhkan Maka tentunya kita lebih mengedepankan orang Muslim, ya dari sisi jual belinya, dari sisi muamalatnya ya. Karena selain kita menolong, juga uh, manfaatnya lebih ba baik untuk mereka. Ya. Kalau bolehnya boleh, kalau bolehnya boleh, ya. Tapi Allahumma Alhamdulillah. Tersejajar kelakar atas penjelasan dan jawabannya demikian bapak Ali Barakallahu Barakallahik. Kami terima kembali via telepon. Silakan. Ya, hallo? Baik, telah masuk, sudah masuk. Silakan. hallo? Halo? Kami berikan kesempatan kembali di pertanyaan via telepon di 021-823-6543. Untuk telefon yang kedua, Silakan. Halo? Silakan. Baik. Kami ada pertanyaan dari pesansikan sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah yang kita bahas bahawa segala sesuatu yang didiamkan oleh Allah adalah halal hukumnya. Apakah hmm. ini juga berlaku dalam permasalahan ibadah wasat? Hmm. Karena ada beberapa yang secara hmm. uh, Penjelasan tidak tidak diterangkan di dalam Al Quranul Karim mm -hmm. dan juga di dalam Sunnah mm -hmm. dan kemudian berdalil dengan kaidah ini mm -hmm. bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Insyaallah yeah, khaier. Insyaallah bagus sekali bertanya, bagus sekali. sangat berhubungannya. Baik. <coughs> Asalu fi masakat Allah anhu al hil hukum asal dari apa yang Allah diamkan adalah halal. Ya. Ini berhubungan dengan selain ibadah. Tadi saya sudah jelaskan kan di selas-sela saya baca dari keterangan ulama. Adapun tentang ibadah itu ada kaidah tersendiri. Tentang ibadah kaidah tersendiri. Tentang ibadah malah terbalik kaidahnya. Terbalik. Al-aslu al-ibadati al-hadru. <sustuhan> Hukum asal ibadah itu haram bukan halal. Ya. Kalau masalah dunia, dari masalah intifa, masalah yang kita manfaatkan dari apa yang ada di muka bumi ini hukum asalnya halal. Tapi kalau dalam masalah ibadah justru berbeda dan terbalik dengan kaidah ini. Kalau dalam masalah ibadah al-aslu fil ibadati al hazru Hukum asal ibadah itu adalah haram. Kecuali kalau ada dalil penghalalannya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya ibadah tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka syara'u din malam ya'zun Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Kemudian dalil hadis Aisyah radhiyallahu anha Rasul sallallahu bersabda, "Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa Barang siapa yang beramal tidak ada contoh dari kami maka tertolak. Mana ahdasa di amnina haza? Malah seni, fahu orang. Siapa yang membuat hal-hal yang baru dari perkara kami maka tertolak. Dan Rasulullah SAW berkata, "Kelu biad tentola Setiap bidat itu adalah sesat." Ya? Nah, dalam masalah ibadah dibalik bukan halal tetapi haram. Ya? Artinya apa? Artinya tidak boleh kita mengatakan ini wajib atau ini sunnah, melainkan didasari dengan dalil. Ya, untuk membolehkannya. Sebetulnya saya kita katakan salah lima waktu wajib Nah wajib, karena apa? ada dalilnya. Hakimus sholat, Rasulullah Sallam menjelaskan itu. Ya, tapi kalau kita mengatakan ada solat anu, misalkan, misalkan eh, solat eh, solat manjat genting, misalkan, nah, misalkan kita mau naik rumah lantai dua atau lantai tiga sampai ke genting. Ada sholatnya misalkan. Supaya tidak jatuh. Tidak ya, ada. Kalau ya. misalkan dibebaskan seperti ini. Seribu orang. Seribu amalan ibadah nantinya. Rusak nantinya. nah Jadi harus kita pahami. Kalau dalam masalah dunia. Hukum asalnya mubah. Dalam masalah ibadah. Hukum asalnya haram. Wallahualamu'alaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Saya bisa jazakullah khairatah sebentar. Dan jawabannya. Kami mengakses kembali pertanyaan dari pesan singkat beberapa pertanyaan menanggapi dari apa yang sebelumnya disampaikan. Ustadz, apakah orang-orang non-Muslim seperti Nasrani dan Yahudi sekarang masih bisa dikatakan ahli Kitab? Bukankah mereka menyembah uh, Isa yang mereka sebut dengan anak Tuhan? Dan bukankah kita mereka sudah dirubah rubah Ustadz? Dan apakah penyebutan uh, ahli Kitab ini membawa konsekuensi bahwa mereka uh, Bagian dari kaum muslimin, jazakul khair Barakallah, fikmah Pernyataan Alkitab Bukan berarti menjadikan mereka Bagian dari kaum muslimin, tidak Ini yang harus dipahami Kemudian apa sama Alkitab yang dulu sama sekarang Sama, apa bedanya Ya Kenapa turun Islam, kenapa Allah menurunkan Nabi Muhammad s.a.w, Muslim Muhammad Dan Allah kenapa menurunkan al -Quran? Karena apa, kitab-kitabnya Orang Yahudi dan Nasrani sudah dirubah-ubah Ya tidak. Jadi berubah ubah Kan Allah jelaskan. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, mereka yuharrifun. Mereka mentahrif. Ya, mereka menulis dengan tangan-tangan mereka kitab-kitab diubah-ubah yang ada dalam Injil dan uh, Taurat mereka. Ya. Kan sama. Kalau misalkan mesti murni, Allah enggak ngutus Nabi Muhammad SAW. Nah, itu si Nabi Muhammad SAW untuk untuk mengajak ya, manusia kepada Tauhid dan untuk meluruskan agama sebelumnya. Ya, jadi tidak ada perbedaan Lihat Allah kata dalamnya, kun diazinkan forumin al-kitabi wal mushrikin. Orang kafir itu dari kalangan ahli kitab dan orang kafir itu juga dari kalangan kaum musyrikin Bertanya apa yang membedakan? Kalau untuk mengatakan, misalkan zaman dulu. Uh, eh zaman sekarang ya, ahli kitab yani, eh, nah, yahudi dan nasrani yahudi, nasrani sekarang merubah rubah kitab mereka sekarang ini saya tanya zaman dulu sudah berubah belum kitabnya kan sudah orang sekarang menyembah Isa zaman dulu dah menyembah Isa belum sudah Allah katakan la kut kafirul ladunekadu inna allah asali kafirullah kata Allah swt orang yang mengatakan Allah itu itu Trinitas, ag agama Trinitas sudah ada Sejak diturunkan Nabi Muhammad SAW Oleh karena itu diturunkanlah Nabi Muhammad SAW Maksud, di Diutuslah Nabi Muhammad SAW nah, Nabi Muhammad SAW mengutus uh, utusan untuk menulis uh, Untuk mendakwahi Raja Her Heraklius Komawi Nasora yeah. nah, Ketika kaum muslimin hijrah pertama ke Habasyah Nasoro mereka Asura. Dan sudah dirubah-rubah agama mereka Sudah dirubah-rubah agama mereka ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi tidak ada bedanya antara zaman dulu sama sekarang Cuma mungkin ya dari perbedaan sisi banyaknya perubahan Ya lebih banyak dari zaman sekarang Karena semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh Orang semakin merubahnya banyak Tetapi dalam hukum Islam Mengubah satu ayat saja kufur Mengubah satu ayat saja kufur Orang-orang Nasarani yang merubah Injil mereka, satu ayat saja kufur. Tidak ada bedanya dengan merubah dua ayat, tiga ayat, empat ayat, lima ayat, dan seterusnya. Oleh karena itu, tidak ada bedanya. Ahlul kitab dulu sampai sekarang. Kalau misalkan beda, berarti Al-Quran tidak dipakai sekarang. Ya? ya. Tentunya sama. Tidak ada bedanya. Allah alam Soal, ini saja yang bisa anda sampaikan. ah eh, Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di bagi hari ini bermanfaat, khususnya untuk yang membaca dan khususnya buat para secara umum buat para pendengar dan pemirsa. Mudah-mudahan kita semua diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan saya minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila ada kata-kata yang tidak benar, yang benar dari Allah dan Rasulnya dan yang salah dari saya dan dari Shyolton. Dan mudah-mudahan kita senantiasa di rahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh